Üdvösség Hogyan érezhet egy sofőr akkora boldogságot, hogy azt semmi sem képes beárnyékolni? Miután Simmi és Gunnár megjavította a villanyt a lerakadban, Mathias és Kjartan pedig feltörte a raktárpadlóját, majd beleállították a keresztet, Matthias mondott néhány szót, úgy, mintha biztosra venné, hogy mondandója túljut a sírokon és a halálon. Igazából fogalmunk sincs, hogy őszinteségből tette, vagy valamiféle sajátos humor hajtotta. De aztán közölte a két baráttal, Kjártánnal és Daviddal, hogy az ő dolguk, hogy gondoskodjanak a vevőkről. Az ő dolguk ügyelni arra, hogy a vevők jól érezzék magukat, még akkor is, ha csak egy csevejre néznek be, mert az embereknek, magyarázta, nyugalmat kell érezniük, amikor ránk gondolnak. Így tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy a világ egy szemernyivel jobb hely legyen. Örömmel egyetértünk e szavakkal, némelyikünk még mindenféle ürügyet is talál ki magának, hogy bejárjon hozzájuk az üzletbe. Benedikt például hetente kétszer megy, sakkozik a három férfival, és Matthias néha meghívja ebédelni. Ám rögtön a lerakat megnyitása utáni első nap Matthias megkérte Jakobot, a teherautósofőrt, hogy menjen el néhány podgyászáért, amiket Reikjavikban hagyott, limlomokat, amiket a hat éves világjárása alatt gyűjtött össze. Egy kis szobor Franciaországból, egy preparált Tarantula Amazóniából, és így tovább. Matthias talán úgy tervezte, hogy kezdetben bérel egy kis lakást, aztán meglátja, mennyire bír megmaradni a faluban. De Elizabeth azt mondta neki: Addig lakhatsz nálam, ameddig szeretlek. Elizabeth rendszeresen bejár a lerakadva, sokszor vidám perceket okozva. Elizabeth vigyázott Davidra kiskorában. Élvezi a fiú bizalmát, és egyedül ő tud harpáról. David ezért nem igazán figyel fel arra, hogy Elizabeth éppen mit visel. Kjártán viszont igen. A sárga blúz gondolja, a fekete ruha gondolja, és a nő haja a vállára omlik. Néha azonban fel van tűzve, és olyankor Kjártán valószínűleg egy, két vagy akár három ujját is odaadná azért, hogy kiengedje. Mátiásznak nem kell feláldoznia egyetlen ujját sem, Elizabeth bemegy hozzá az irodába feltűzött hajjal. enged kikéri kéri Matthias, és Elizabeth megteszi. Sötét, hosszú, csodálatos vagy ördögi haja alá méghozzá hozzá úgy, hogy egy embert is meg tudna ölni. Elizabeth ekkor talán körbe pillant és a padlóra néz, ahová Matthias hatalmas Dél-Amerika térképet ragasztott. A tizenkét négyzetméteres iroda padlóját szinte teljesen lefedi, és a nő azt mondja. Matthias! Ma peruban szeretném csinálni, Elizabeth ezt szenvedélyes szerelemmel mondja, és a világ olyan szép, hogy szétrobban tőle az ember szíve. Talán akkor mondja ezt, amikor a fekete ruháját veszi fel. Azt, amelyik csípőben szoros, de alul bő. Amikor azt viseli, sohasem vesz bugyit, és ezt Matthias is tudja. Arequipa, suttogja Elizabet, mert Arequipa városa a hanyat fekvő bal fülénél van. A dél-perui hegyekben 2500 méter magasan. És amikor Matthias lassan elkezdi oldalra fordítani a fejét, Elizabeth a keze közé fogja, és úgy hajol fölé, hogy a haja mindkettőjük arcát eltakarja, és azt motyogja. Drága, drága kis szlávom! Elizabeth néha az asztronómushoz menet térbe a lerakadba. Az asztronómus idén télen új és jobb teljesítményű számítógépet vásárolt, Valószínűleg az lett a falu legjobb számítógépe, de lehet, hogy szüksége is van rá, hogy meg tudja ragadni az égboltot, a latint, a világ végét és a magyar nőt. Jákob dudált egyet, amikor megérkezett a hullámlemezzel borított ház elé. Kocsijában a számítógéppel, mintha azt akarnám mondani, meghoztam a gépet. Semmi esetre sem szabad összekeverni Jakobot a teherautó sofőrt a falu másik Jakobjával, a fűtés és vízvezeték szerelővel, akit jó néhány éve munkahelyi baleset ért, és azóta rokkant nyugdíjas, bár egyesek szerint semmi baja azon kívül, hogy lusta, és elfolythatatlan vágyat érez arra, hogy sokáig aludjon, hogy éjszakában nyúlóan rejtvényt fejtsen, nehéz kirakósokkal bajlódjon, és házról házra járjon egy-egy csésze kávéért, Friss plegykákért és hírekért. A fűtés és vízvezeték szerelő megtermett kemény kötésű férfi. Arca széles, erőteljes, hangja mély, keze erős. Öröm hallgatni a hangját, bizalmat kelt, meggyőző erő van benne. Biztatták, hogy jelöltesse magát a választásokon, vagy legyen műsorvezető a tévében. De amikor kezet fogunk vele, erős keze homokká változik, amely ellenállás nélkül kifolyik az ujjaink közül. De a teherautósofőr Jakob nem hasonlít a druszájára. Ő boldog, az élete tartalmas, és nélkülözi az árnyakat. Nyilván csodálkozol, hogy ez miként lehetséges ezekben az időkben, amikor civilizációnk erősen bűzlik. Alig tudunk úgy repülőgépre vagy vonatra szállni, hogy ne kelljen attól tartanunk, hogy felrobbantanak bennünket. Amikor kamerák figyelik az utcát, amikor egyre kevesebben látják értelmét a választásoknak, és a demokrácia építménye is elkezdett repedezni. Akkor hogyan lehetséges, hogy egy teherautó sofőr annyira nagy boldogságot érezzen, hogy az semmi sem képes beárnyékolni?